يقول عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير اما بعد كابغض الاصطى الاسلام Vi er gået tilbage efter, vi har lavet vores miniserie, som hedder At kalde til det gode forbyde det dårlig, og vi er kommet tilbage til vores islamiske historie Hvorfor netop vi skal snakke om islamiske historie? Fordi, når du og jeg lærer den islamiske historie kende Og så kan se, hvad er det, der skete i den islamiske umma Så kan du kæde det sammen med, hvad er det, der sker nu? Mange af jer <coughs> I bliver trætte, når I hører lidt om historier Er det ikke rigtigt? Mange af jer, når I hører sådan en historie, hvis, øh, hvis den bærer noget øh, hårdt eller, eller andet, så begynder I at sige, åh, oh, hvor det de traumatisk, hvor det hårdt, hvordan det er overledes. Det er derfor, at I er nødt til at sætte jer ind i den islamiske historie, f.eks. når I studerer, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam har været igen. Mange af jer kigger på islamisk historie i form af øh, filmatisering, hvor I vil hellere se det i form af en film. Ja, ved du godt? Men jeg snakker om folk, unge mennesker gider ikke læse historier, øh, som som kild. Øh, de vil gerne, de vil gerne sige tingene i form af filmmetallisering, hvor man bruger noget øh, kudderier, og man begynder at køre sådan noget Hollywood og Bollywood øh, injection, altså hvor man sprøjter masser af falskheder ind i systemet og det er derfor for eksempel hvis vi begynder at, at tage den der uh, film uh, som hedder Brevet af Isabella hvor, uh, hvor de begynder ligesom at, at vise masser af ting ind i det som ikke holder stik Og, og, og folk, når de siger det, de bliver ligesom rørt, øh, og så er der nogen, der begynder at lave sådan falmitisering om profeter, og, og nogen, der føler sig ligesom, at vi er nødt til at lave alt i form af falmitisering, på den måde, så kan, vi, så kan vi vise noget af sandheden. I henhold til islamiske historier, der er man kun nødt til at lære det, som det er. At studere det og gennemgå det, og så se, hvad er det, der er sket igennem tiden. Og vi sidste gang, der talte vi af uh, uh, angående Abdullah bin Muhammad ibn Ali uh, al-Mansur uh, Han blev kaldt Abu Ja'far al-Mansur Og uh, uh, uh, uh, hvordan han sad og uh, uh, uh, hvordan han blev dræbt Og uh, hermed kan man sige, at vi uh, er nået frem til at tale om hans søn Som har uh, overtaget magten uh, Han hedder al mahdi ibn al-Mansur el mahdi bin al-Mansur der han overtog magten efter hans svar og han har fået selve al -khilafah. Og som I ved at khilafa er gået øh, øh, i Bani Umayya, og til Abbasien efterfølgende i, i, i form af, af ring hvor den gik fra øh, far til søn og fra søn til søn og så videre og så videre. Og på den måde så blev den kæde sang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ikke ønsket at selve uh, khilafah bliver i form af kongeriet. Men desværre det blev til kongeriet, hvor man ønsker kun sin nærmeste af sin familie til at sidde i magten. Og det har uh, lysrøvet masser af problematik. Og de har dannet masser af former for yderligelse uh, i den her nation, selvom der har været en del sejre. Men man skal anerkende, at der har været problemer med tiden. Der har været problemer med tiden. Uh, der har været mange, som har stiftet uh, nogle små grupperinger uh, imod muslimer. Imod islam. Der har været nogle små grupper, som ønskede at uh, ødelægge islam fra uh, indvendighed, det vil sige, hvor man går hen ind i islam. Og, og starte inden indenfor, ligesom al-Bardaniya øh, hvor de siger, at de muslimer er muslimer ud til, men inderst i, de er guffar på de vi tror på og de prøver ligesom at overtage den islamiske styring og de prøver at vise, at de elsker Ahl al de prøver at elske, at de elsker Mohammed og hans familie og de siger, at Qur'an har øh, ydre og ydre og de ydre, de, hvad folk tror på, de indre er, hvad de selv tror på de halal, de halal gør en masse ting, som er haram, etc. Og det er derfor, der er mange mennesker, som øh, ligesom nu om dagen, hvis du kigger i det historiske, øh, som du og jeg kender nu. Hvis du kigger rundt omkring, så kan du ikke undgå at se, at vi har masser af grupperinger rundt omkring. Og hvordan falder de her grupperinger ind i rammerne? Og hvordan kan man ligesom komme ud af det, uden at man tager skade? Derfor kommer I ind i billedet, hvor I er nødt til at lære jeres lektier. I skal lave lektier, I skal studere, I skal lære, så I kan ligesom ikke blive snydt. Eller I bliver draget ind i historiske baggrunde, hvor folk de lyver over for jer. Jeg giver et, jeg giver et eksempel. Shia, de har den her fænomen, når de snakker med en sunni, som er nærmest analfabet. Når jeg siger analfabet, det er ikke nødvendigt betydeligt med, at han ikke kan læse og skrive. Selvfølgelig kan han læse og skrive, men han kender ikke noget til islam. Når de snakker med ham de siger, du ved ikke hvad, hvad, hvad, hvad Abu Bakr, Umar og Uthman har gjort ved albæn De har dræbt den, de har slagtet den, de har slået den med ihjel, de har gjort dem. Så Hamtens stakkel han siger, nej nej nej det tror jeg ikke på Så siger jo jo jeg vil bare vise dig, læs, læs i den der bog, læs i den der bog Og så Hamtens stakkel han bliver, åh oh, hvad skal jeg gøre, de lyver Og det er derfor når de står over for en som kender din historiske baggrund Og det er derfor de vil komme og så sige til dig, du ved ikke hvad Umar han kom hen og sparkede til en der hvor Fatima, hun var ved hun var høj gravid med en, der hedder Mahzid og, og, og så gik han ind og han tog fat i hendes arm og fræk hende om og så sparker hende i maven og historien går ud på, at det han stod indenfor og hassan al Hussein det var ikke særlig gamle og han stod og kigger på, og så siger han til ham Åh oh, Umar, hvad laver du? Han sagde, at det er din kone, hun skal bare tæskes Hvad er det for noget frøvelig historie? og så det, det, det, det, det værste af det hele At, at mange mennesker, de slurter det råt, og det, det sjoveste af det hele er at I, de viser, at ham som de kigger efter Amen, ja rabbal alamin og det, det sjoveste af det hele, dem som, som, som, som fortæller disse fortællinger de prøver at, ligesom at skjule altså først så siger de Ali, han var mara det anhu wa ar-da, han var en held så hvordan skal en mand som Ali stod og kigge på, at Humar han stod og tæske hans kon Ærligt talt Det er derfor, når du lærer historien at kende, så kender du også, hvad der skete med tiden Og hvorfor er ummah havnet i det er ligesom, de det havnet i al mahdi ibn al-Mansur Han er overtaget fra sin far Abu Ja'far al-Mansur Og han fik sin ba'a, der han var i Baghdad Hvor han fik at vide, at hans far var død Og så hermed kan man sige, så tog han Baj'a, mens han var i Baghdad, og så begyndte han at rejse rundt for at tage Baj'a. og er id, hvor folk de siger, Baj'a, ma'ka ala sam'i wa vi gider dig ud til, at vi vil adlyde og følge dig. Uh, I hans tid, Abu Ja'far al-Mansur, da han død, folk de blev ramt af masser af sygdomme. Og hvad der, de ligesom piste og kulere, de var meget højt på det tidspunkt, så en del af mennesker er død. Blandt dem, Zufair ibn, øh, ibn Qais, og han var en af Abu Hanifas r.a. Øh, ledsager, det vil sige, han var sammen med ham, og en af hans, øh, hans øh, studerende. Hvis vi kigger i 169 Hijri, øh, øh,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 I masser af, af, af, af mennesker og en kæmpe herre For at vise af Rom, Romerid på det tidspunkt At jeg har overtaget magten, de skal passe på, de er fronten Og de bekæmper kæmpe den Og de åbner en del af Romerids land For at sætte en stopper på Romerne Prøv at vise her Her har muslimerne den stolthed til at fortælle At Romerne, de har været under muslimernes sko Og insha'Allah taala muslimernes sko kommer til at være overrummerne. Det skal I tro på. Og du skal være med til at skabe den her, hvor en muslim sko kommer til at overtage alverrummerne her, bi'idhnillahi taala. Uh, Al-Mahdi, den mansur, begyndte at bygge en del masajid. Og han begyndt at sætte en, en ny herre til at angribe Hvad? Al hind Indien Hvorfor vil han angribe Indien? Fordi det Indien har været en stor front Og begynder han at, at, at starte den vej Så ville han ekspendere den, den uh, islamiske imperium, Det vil sige den islamiske stat Kommer til at være rimelig rummelig Men der vil altid være en tumbe eller en tumbe, der, der dukker op Fordi når folk får ro så begynder der at komme nye mennesker på banen Fordi de ønsker kun noget dårligt for muslimerne og islam I Khorasan kom der en mand som hans ønske er at bejre er til ham og han ønsker at have uro overfor uh, al-Mahdis uh, position men Mahdi har sendt ham en mand med en kæmpe herre den mand hedder Yazid ibn Mazid og Yazid ibn Mazid han er en dygtig kriger Han startede med at angribe, og hensigten er ikke kun at stoppe ham. Hensigten var at dræbe. Så Yazid ibn Mazid havde den position, at ham som vil gerne have udlæggelse af den islamiske imperiære, at han skal udlægges. Ikke kun ham, alle dem som er med. Så han gik til angreb. Og han skrev til øh, al-Mahdib al-Mansur og sagde til ham Jeg har ødelagt ham Og jeg har ødelagt alt hvad det startede Og derfor Hvis du får sådan en, det man kalder en bums Eller noget der sidder fast på dine fingre Så skal du sørge for at du fjerner det helt ned til roden Og det samme gør man når der sidder sådan nogle typer Som prøver at ødelægge islam at de skal fjernes helt til bunds så de aldrig nogensinde opstår Den fejl har muslimerne gjort at de ikke har taget shi'a alvorligt på grund af deres kaldelse som har været skjult og det er derfor at de bundt har ødelagt den helt til bunds men den fejl har vi begået desværre eller muslimerne har begået med tid Hermed kan man sige at han ønskede, at Isabn Musa skulle være her, skulle, skulle fjernes som en efterfølger for ham. Men, og så ville han sætte sin søn til at være ligesom hans efterfølge. Og han havde to sønner. I bliver overrasket. Den ene er Musa, og den anden er Harun. Rashi. Han blev kaldt Rashi. Za so, Al-Mad Ibn Mansour ha fierna hans uh, Isa Ibn Musa, a unskul kon Musa Haroun al-Rashid, diske wij hans aftafelje. Te wil zien, vis Mahdi Dja, sali Musa stooproon da overta, vis Musa Dja sali Haroun al-Rashid da overtak. En der hij telt daarvoor. Hij startte met dat beginner brud zijn zoon af. For. Han Han begynder at bruge Moussa al-Hadi og har al-Rajit til masser af opgaver. Og her kan man lære noget af alt. Børnene skal ikke hygge sig. De skal være aktiveret. På grund af deres skidsomhed, så vil de læne sig tilbage og kede sig for meget. Se rundt omkring. Når unger de sig, så begynder det at lave masser af problemer. Her har al-Mahd ibn Mansur sendte Musa og Harun til masser af opgaver Nummer 1. Han sendte Musa, uh, Musa al-Hadi til, til indien For at de noget af Indien Og åbne masser af bordet til muslimerne den vej I 163 Så kom der en idiot Som ville uh, ligesom åbne en form for uh, misvejledning i islam Og han begynder at se, at der er tanasukhul arwah". Tanasukhul arwah", det er Tanasuq al-Arwa'ah. Tanasuq al det den der regeneration. At, at selve sjælene går i omkul. Og ham der, øh, der startede det her, han begynder ligesom at samle masser af følger. Og her sætter han Harun al Rashid til at erubre dem. Og fordi de har sat sig i en borg, så de har de angreb, og de har ødelagt den, og de har fjernet den i 163. Al-Mahdi startede en, en, en, en, en, en, en kæmpe, kæmpe herre For at starte imod Khurasan Og, og, og, og, og, og Rum Og han begyndte at sætte Rashid til at være lederen for det Men som en støtte for Rashid, han satte en der hedder Khalid ibn Barmak Og han var en, en, en minister og en kæmpe leder Og han satte Yahya ibn Khalid til at være øh, forskrifter, det vil sige ham der skriver Og hermed kan man sige at dets, han sagde til dem, I skal åbne en del og I skal til Bayt al-Maqdis Altså Jerusalem Og Rashid, da han begynder at åbne en del af landet Da skrev han jævnligt med sin far med mahdi angående hvilke rubringer han skal gøre Og det gør man med sin egen leder Så de har taget noget af romerne, Og de har åbnet Khorasan Og de begynder at trække sig den vej Mod Mongoliet og den vej Og Kina faktisk Og i 165 Han begynder at, at angribe fra, fra havet Altså fra vandet Og det er Al-Ghuzbantania Ved I hvad Constantinia, en nu naar wilde constantinia. Hij is de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van Allah. stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de tyrkerne, I skal være glade. At El-Madib nel -El mansur har været med til at åbne Istanbul. Og den blev kaldt Kristandrineja. Og her, der begynder han ligesom ham, som var lederen af romerne på det tidspunkt. Han hedder Emirat Julian. Øh, da de har startet et angreb, Imod dem, det var en kvinde, der sad ved magten Og hun hed Arustah Men de var så bange for, at der ville ske, fordi han har dræbt en del Så sagde de, lad os nu lave det, man kalder peace Altså fred og aftale Hvor de vil betale al jizya. Og så har Harun al-Rajid accepteret det fra den Selvfølgelig med accept af hans far Og så begynder han at... at, at, at, at en del af landet, blandt andet uh, Bagdad var ustabil, så blev den stabil. Uh, der var en del, uh, der begynder ligesom at lave tumult ind i landet, hvor uh, Harun al-Rashid, han, han, sammen med hans bror Musa al-Hadi, uh, de startede ligesom en form, hver gang der opstod et eller andet tumult, så gik de til angreb og, og slukkede den der brand. Når, der kommer, når du har en stat, hvor der opstår masser af øh, små tumulter rundt omkring så er det med til at skabe uro for staten Så skal man bare slukke det med det samme, og det gjorde det også I 67 øh, I 167 Hijri Al-Mahdi sendte Musa al-Hadi til Jirjana Din er, en, er by Hvor, mens han sendte ham der, der, der døde han Og her var der ligesom uenighed Hvem der skulle overtage magten efter øh, Selve al-Mahdi ibn Mansur Skal det være Musa al-Hadi Eller skal det være Harun al Rashid? Men Musa al-Hadi var klog Så han kom til Bagdad. Han tog imod Bay'a Harun al Rashid var, var en, en fornuftig fyr Han gav ham baj'a, så på den måde, så, så var der stabilitet. Så han arbejdede under sin bror, Musa al-Hadi og Harun al-Rashid. De arbejdede sammen for at få den her øh, stat til at køre videre. Musa al-Hadi, øh, han var en klog mand. Trods han sad ved magten rimelig kort. Men han ønskede ligesom at fjerne Harun al-Rashid som efterfølger men hans mor var uenig og hans mor hedder al -Khairazan. hun sagde til ham, hvis du fjerner ham, jeg ja fjerner <laughs> morgen sad ved magten og sagde til Musa al-Hadi hvis du fjerner Harun al-Rashid, jeg ja fjerner kvinderne havde magt selvom de var på sidelinjen, men de havde så meget magt at, at, at ingen tør at uh, lege med den. Ligesom ingen turde at komme i naden af det Fordi han ville, han ville have at hans sønner skulle overtage Men han, han, han, han, han fastholdt med at få forblive hans bror til at være hans efterfølger I al-Madin al, al Der kom en slægt af Hassan frem Han hedder al ibn Ali ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. بعد أن ذل شيعة عليه وصرت تهانه، سان ساد في في مادينا، و نتولد ويد تويه، وها نتولد ويد تويه، وها نتولد ويد sendte fred til ham, men han har ikke accepteret, at han ville bekriden. den. Og han siger, Khilafah er til os. Musa al-Hadi dræbte ham, og dræbte de resterende, der var sammen med ham. Og heraf kan man sige i 170, der blev Harun al-Rashid som en efterfølger. Al-Hadi har spurgt Yahya bin Khalid bin Barmak, en leeg maakt Yahya bin Khalid bin Balmak. Hij was een van de største minister. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa Hij zei tegen hem. Laat ver met starten. Waar? Je zou den kunnen slukken. tussen dig en Harun. Hij døde. Hij døde som een jong. Musa bin Hadi. Hiermee kan hij zeggen. dat al-Bajak gik. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa أه هي كيكة البيعة دي قعدت سهرون الرشيد. هارون الرشيد. هارون الرشيد ده هنستعرض. هن هل ده ها تانجعان هنويل ها يحيى بن خالد بن برمكس الأدوار هن هنسلها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This is Danish اخي And we have a lecture now, right now, and it's in Dinish. In Danish. So you can stay, if you have any question, we will stop uh, about uh, quarter to uh, two, inshaAllah. Or ten minutes to two. So if you have any question, you can wait there, and then I will uh, answer your question if you have anything. Barak Allah fi wa jazak Allah fi khair. Hanfiik Yahya ibn Khalid bin Barmak Uda Da han tog ham ud, fordi han stoler på ham Og Harun al-Rashid, han var kun øh, omkring øh, 22 år 22 år, han var khalifa Og han sagde til ham til Yahya ibn Khalid Du skal være lederen Og det er dig, der skal fronte mig Du skal hjælpe mig med det her Og her har der opstået Nasser Zanadiqa Ved I hvad Zanadiqa er? Ved I hvem Zanadiqa er? Altså, dan had ik je wie man dan Zanadika het graf? Mona Ferdinand de eerste graaf. Je er wel, ik Die zijn Ja, het is hè. Er opstonden sommigen tegen Harun Rashi, tegen Islam, en dat hij heeft gedaan, Argo, det hier. En plus, sommigen van dem proberen om te maken zeger voor Ali Det værste hyggeligt, præcis. Han dræbte den. Men i den her år, der blev der født et barn, han hedder Mohammed ibn Rashid ibn Zubaydah. Og i samme år, der rejste Rashid til hajj. Og I skal vide en ting. Harun al-Rashid, et år han rejste til hajj, et år han lavede razu. Et år hajj, et år krig. Et år hajj, et år krig. Han gjorde det selv. Men hans herre fortsatte med at være i krig. Vi skal ved i det her år, uh, hvor man kan se, som uh, Harun al Rashid har overtaget, det vil sige omkring det der 170 Hijri 170 171 Der er død en alim Ham der alim hedder Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi Er nu er af jer der ved, hvem al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi er? Er nu er der ved det? Sheikh ibn Ahmad al-Farahidi, han er Sheikh al-Nuha. Han imam iman voor lura, iman voor arabisch spro. Sabawaii har studeret onder hem. Og hem, som har været med, med, med hensyn til Arud, Al Arood, det er hensyn til digter, osv. Og hermed kan man sige, at Sheikh Khalil bin Ahmad al-Farahidi hij is van de grote ulema, waar Haroun al-Rashid hadde respect voor ulema. Dat zal ik En Hij prizedde hem en hij ophijde. 175. Al-Rashid han tog hans søn, øh, som skulle være Waliy al-Ahl, waar hans søn kun was 5 jaar. Og lægge mærke til under februar, så skal ligesom, han skulle være Wali al-Ahid Det vil efter kommer hvis Rashid dør, så overtager han position 176 Hijri Yahya ibn Abdullah ibn al-Hassad ibn al-Ali I Irak, der kom der en fra Al-Elbayv Hvor han begynder at se, jeg skal have min mulk, jeg skal have min styr Og en del af befolkningen rejste ham, men Rashid han var klog Han sagde til ham Pas på Jeg kan dræbe dig, jeg kan dræbe alle dem omkring dig Men Hvis du begynder på det her Så kommer du ikke til at leve længe Kom til mig Omgående Så skal vi finde ud af noget, hvor Du kan beholde dit liv Ham der Yahya ibn Abdillah ibn Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Han forstod det. Han kom til ham Og han satte ham I en, en, en Nærmest et åbent fængsel Og han siger til ham Du skal bare til stille Og du skal bare sidde og lytte, og opføre dig ordentligt, ellers ryger din hals. Klart, der sidder magt. Men her, Rashid, han kunne holde det ud, der var en, der gik ud i hans power, hvor han sendte ham i et lukket fængsel. Samtidig der opstod tumulter mellem to stammer Isham Den ene hedder Qaisiyin, og den anden hedder al Hvor han sendte Musa ibn Yahya ibn Khalid for at stable fred mellem dem Og det blev der fred Al-Rashid, Harun al-Rashid havde en god pagt med al-Barmakiyya Han og han hedder løde Ja'far al-Barmakki Og han var lederen over Ægypten Men ingen ved hvorfor At Harun al-Rashid i 177 Han fjernede Ja'far al-Barmakki til at være lederen Han satte en anden der hedder Ishaq ibn Suleyman Og der skete en del af fra 77, altså 177 Hijri til 178 Hijri hvor der opstod næsser små tumulter i muslimske lande Og her, der begyndte Harun al-Rashid at overgive en del af styrningen til Yahya ibn Khalid i Marmak Og der kom en del af ledere frem, hvor Yahya bin Khaled bin Marmak, han tog nogen af adjanden, ikke araber, ind i hans styre. Og de var meget allerede til Harun al-Rashid, og, og det var over en halv million mennesker. Han stablede 11, eller omkring 20.000 ind i Baghdad. Fordi vi står opstod nogen, nu, nu står i et andet, så han nogen er hans herrer Fordi al-Khelafer var i Bagdad. Og han havde nogen som stabilisering. Og vi snakker over oh, en halv million her, som var deres alliance 100 procent. Harun Rashid blev skat af uh, Khaled Barmak. Og han fjerner ham fra hans position. Og det gjorde han i 179. Mange af jer siger, hvordan kan det være, at de ansætter nogen og fjerner? Mange af de her ledere, de bliver bange. Hvad er det, de bliver bange? De bliver bange for, at der er nogen, der kommer og overtager deres magt. Der er nogen, de bliver bange for, at der er nogen, der kommer og overtager deres magt. Der er også mange, der bliver ligesom bange for... At der er nogen, som laver kub, hedder det kub på dansk, hvor de laver kub og begynder selv at overtage positioner og dræber lederen. Og det er derfor, når du er en leder, så skal du hele tiden skifte. Altså hvis du kigger i Mohammeds tid, han havde sahabah. Og det er derfor, mange kom og spurgte Ali radiyallahu anhu ar-da Hvordan kan det være Læg mærke til den der Der er nogle, de spurgte sahaba Altså specielt Ali Hvordan kan det være, at uh, Stabiliteten for Abu Bakr og Umar Den varer de like so i hans tid Men der er ikke stabilitet i Uthman og din tid Så sagde han I Abu Bakr's tid og Umars tid så var vi, altså alle og de andre, de var stabilisering for staden. Men i vores tid, så er det sådan nogle samyaj, som, ja, som er vores stabilisering. Forstår I? Forstår I forskel? Kan I, kan I skældne? Og det er derfor, kan, kan I forstå det der? Eller, der er ikke nogen, der forstår noget sådan <laughs> noget. Inshallah Når vi kigger på Når vi kigger på Kan okay, vi få den en gang til? Nej selvfølgelig Der kom en og sagde til Ali En fra Khawarit Og sagde til Ali, hvordan kan det være, der var ikke nogen tumulter Der var ikke nogen indtale snedder, Der var ikke nogen kub i Abu Bakr og Umars tid Så sagde Ali I Abu Bakr og Umars tid Der var vi de mænd, som støtter dem og bakker dem op, altså Sahaba, de ægte Sahaba. Men i Uthman og min tid, så er det sådan nogle, som jer, ja", der er med til at bakke os op. Og det vil sige, tabeid, og det er dem, som, som efterfølger, som havde ikke nogen, man kan stole på, og de fleste af dem var, eller nogen af dem var khawaric. Og, og Ali, når han fortæller for at vise forskel på folk, der er forskel på folk. Hvordan? Når du har styr på din hjemfront, du stoler på din bror, din egen bror. Der er nogle af, der siger, jeg stoler på min bror 100%. 100 Så er der en anden, der siger, jeg stoler på min bror 10%. Er der ikke forskel? Eller 50%, er der ikke forskel? I Abu Bakr og Umars tid, Deres tillid har været 100% med de sahaba. Og det er derfor nu, når man stabiliserer og er med i et eller andet Prøv at i gå hen i hezbimiljø miljø, er de partier Deres alliance med hinanden er baseret på hezb På en parti På gruppen على كيفك انت انا با ماي ولهذا لوس ين فاحزب يعني لا تنسيتو اعملي حزب التحرير بعد اكسل يا هو بايك تنون ده حزب في التحرير ده كده من دي مروه اسمعك غلط سكروا لاي ودان ثين نير لو كنتني حزب التحرير قفاسي ادو حزب الله اكبر نبهاني يا الله اكبر ادو وكالا ادهيل Så efter der er gået et tid, så siger du, hey, jeg synes, at jeg bakker tilbage. Hvor mange prøver fra Hezib har du lært at kende? Ha? Du har været Hezib i 10 år. Hvor mange dine venner og dine øh, åndkere i vil Er det ikke rigtigt? Når du prøver at trække dig væk, du siger, Halas, jeg gider ikke være sammen med jer mere. Hvor mange tror at jeg er Hezib, der har en, der gider snakke med dig? Hvad tror I? Qatada siger 0 Titi, hvad siger du? Hvor mange af Hezbet, der har helt givet at snakke med dig? Hvad siger du, Titi? Hvor mange tror du, der vil snakke med dig? 0 Fordi deres samkomster Deres er 0 Det er rigtigt Og ikke kun 0, 0 light Waarom? die je er is på op Hisbia. En als je gaat in Salafi Way, nu gaan we ook een som op Salafista. Als je gaat Salafi Way, en als je way Salafi Way, pas je op een medelsa-surde, dat je basered op wat je volgt. Je zegt wat Ibn Baz ibn Uzaymir en de andere zegt met hensyn al-halaf al Haram. Når je afdiger fra den så kommer den te Ah! Je gaat niet met salafijen Nee! Ik afdiger fra fuqih Nee! Het moet wil Her møde en del, og det er derfor, mange af de mennesker, som går hen på question and answer, I kender alle sammen uh, uh, Munajit hjemmeside, gør I ikke det? Kender ikke Munajit hjemmeside? Question and answer. Folk når, folk, når de vil gerne have en fatwa så går de hen i question and answer. Zo heb de gegeven, ik en zo gegeven, ik en zo gegeven, ik svar. het gegeven, ik heb het gegeven, ik heb het gegeven, ik heb het gegeven, ik heb het gegeven, ik heb het ik heb het gegeven, ik heb het gegeven, ik ik En het ik heb het gegeven, ik ik haha. het gegeven, mij heb het gave. Zo heb ik heb ik Hvis du har stadig til mig og spørger mig om en fatua angående det, og du vil gerne ligesom holde det imod en, en anden, så lad være med at spørge mig. De bygger det på nogle abstrakte holdninger. Kan I ikke høre mig? Kan du høre mig? Abue Aida, kan du høre mig? Er det lød Er der lyd? De, de, de sætter det op i, i forhold til nogle abstrakte som jeg er imod Og det er derfor, der vil opstå nogle ting sammen De ikke tror på, og det må de selv Ja, ikke keder sig Der var en der skrev til mig, assalamu alaikum En bror siger til mig, shufutlah er haram, så sagde jeg, hvorfor? Så fordi der er Kors, så siger jeg, at ser ikke sådan der ud. Jamen jeg har læst en fatur, så siger jeg, hvis du læste en din eller lad være med at skrive til mig. Du skriver til mig, eller ringer mig op for at spørge mig. Hvis du på forhånd ønsker ikke et svar fra mig, og du vil google det, så må du selv op. Ligesom en, der er gift og har et problem i deres ægteskab, så tror de, du kan løse et problem over en sms. Jeg skriver til Titi, salam alaikum Titi, min kone og jeg har et problem, og problemet er, prrr, så ramser jeg op, hvad skal jeg gøre? Så siger Titi, hvor skal jeg vide det fra, hvad du skal gøre? Jeg kender dig ikke, jeg kender ikke din kone, og det kan godt være, at de, du fortæller mig, de er løgn. Så Tittis svaret vil være i henhold til, hvad han kunne læse. Masser af ting kan ikke løses på den her måde. Derfor i sharia, vi skal passe på, hvad vi sætter op imod. Og det er vigtigt. Ligesom brug af perfumer for mænd. Alkohol, non-alkohol. Procenter, ikke procenter. Er alkohol øh, til at bruge, er alkohol ikke til at bruge? Fyqe. En kan acceptere det, en anden kan ikke acceptere det. Og det er derfor, der er noget, der hedder fiqhul khilaf, at respektere dem, som har en anden fiqh end dig. Men, der er mange, der bevæger sig i det, de kalder den salafistiske retning, hvor det, vi har, er halal, det, du har, er haram. Jeg kan huske med hensyn til Jumma, at lykkeønskede folk Jum'ah Mubarakah, og jeg kan huske, der var en, ze schrijft op Facebook, ze schrijft alle modestanden en bla bla bla. Hij zegt dat het is toegelaten dat ik zeg ja, net zoals zegt een kæf voor goddag. dat een kæf En net zoals hij was hij zegt dat en geluk wens je elkaar goe, dag, goe, aften, uh, goe, Juma. goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, goe, Toe zie je, 's khair, het weer. Gister akhi, Bonjour, bonjour. Nou, al die hier, wens ik, mensen een goed happiness, een goed geluk. Dus zeggen de salafisten, ze zeggen, zijn die mensen die het geven? Ja, ja, Ibn Ben Baz, ben Uthaymin. Zei Ben Uthaymin, zei fine. Hier, fatwa van Ben Uthaymin. Han siger det til, at hvis de forekommer en gang imellem, og der er ikke noget andet en lykkeønske for hinanden, det er ikke fordi de bliver betragtet som, som en form for ibald, som i de fleste af jer. Så sagde han til mig, der er en eller anden gal med fatwa. <laughs> Selvom de kommer fra dem, som de kigger op til. Ibn min sheikh og alim. Jeg benægter det ikke. Og Ibn Ba'r's store alim. Men det er ikke ens, det betyder betydende med, at man skal være enig med alt, hvad de siger. Men når der kommer et svar, og det er det, der så sjovt ved det, når der kommer et svar fra, fra den skole, som de følger, ja yani Haramskole, jeg kalder det altid Haram på når der kommer en, en, en indgangsvinkel, som hedder Haram, så vil de ikke engang acceptere det, fordi det er inde i deres hoved, de har forstået det på den måde. Måler retleden. Det er det eneste, jeg kan sige. I 179, hvor han fjerner Khalid bin Marmak إذا تبدو إمام مالك عليه رحمة الله إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة وهنا كن في حديث وهو الإمام الشافعي السيا الحديث فمالك النجم مالك هنستيارن إن في حديث وهنا كن فا وهن بلو بكار يبقيع هم بلو بكار يبقيع صلى من الصحابة وهنا تابع تابع إذا نون دسي هن تابع هنا فياس uh, der opstod fitna i Sharm uh, hvor der opstod fitna ligesom før mellem Qajs og Yemen to stammer Hvor han satte uh, Ja'far al barmaki uh, til at styre det Hvor de fjernede alle våben fra befolkningen og de fik det til at ligesom uh, blive stablet Hvis i husker før, da døde Khalil ibn Ahmad al Farahidi så døde han ilus Sabai, Rahim Allah Rahmatulla og Sabaway Thomas der har duftet en luger et grammatik og alt det der. Og da død han Rahimahullah rahamatten wasia. Og så baby hat er duften af æbler. Duften er æbleer. Og hvis vi kigger i det her 185. Uh, hvor han tog yd uh, fra befolkningen til hans søn, Abdullah il mamun At han skulle være khalifa I 185, der døde også en stor alim Der døde uh, al-Qadi Abu Yusuf Abu Yusuf, han var elev Abu Hanifa, rahimahullah Og han er den eneste, der blev kaldt Qadil Qudar Det betyder dommerne og alle dommer dit is Het is Allah, de Als een probleem Hij was van de grootste Hij van Hij was een een de grootste geleerden. Hij tot Abu Abu was een van Hij was de Hij Hij I øh, omkring 83 Hvor de prøvede ligesom at, at angribe Harun Rashid Hvor Harun Rashid har sendt en hel herre for at dræbe den Og det gjorde han Men her der opstod et problem mellem ham og øh, Al-Baramika Al-Baramika det var en gruppe Der er ingen der ved, hvad der skete mellem ham og Al-Baramika Harun al-Rajid havde problem med ham personligt eller på grund af styret. Hvor han har sendt en herre, som dræbte Baramika ala bakrati abihim. Ala bakrati abihim, det betyder dræbten fra den ældste til den mindste. Altså han har dræbt hele stammen. Han startede med børn til voksne. Der er forskellige issue, der blev nævnt. At ham der, han har givet ham en af alle som han skulle sætte i fængsel, og han har sat ham løs. Og det er derfor, der blev Harun Rashid sur. En anden siger, at han blev gift med Harun Rashids søster, hvor han sagde til ham, du bliver gift med min søster, men du vil ikke komme inden han er hende. Så han kom inden han. Men der er masser, masser historier bag det her. Hvor man kan se, at han har dræbt den, og selve historien, hvorfor han har dræbt er okay. In de jaren Hijri Rashid het zo dat En hij is dat hajj zo is dat het zo is dat het zo is dat het dat het zo is dat het Ja'far ibn dat al-Barmaki, is dat het zo is og het zo is dat het zo is dat het zo Harun al-Rashid Han var een goed man Men han var een hård man alligevel En hem zal man ligesom niet kruisen. En hij gav bija Til hans børn Som skulle være efter hem Men han var hård var På den her måde hvor, uh, Han var rimelig uh, Rimelig hård Når der gælder nogen, der prøver at fjerne tæbet under ham. Han var hård, når, når der var nogen, der prøver ligesom at angribe ham og gøre noget ved hans stat. Han var en mujahid, Nej. Kan man fjerne det fra ham? Nej. Øh, men så kom han til øh, sidst af hans liv. Øh, hvor han død. Øh, Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Øh, hvor hans død har været ligesom øh, hurtig Ukendt næsten Men om hvordan han blev dræbt Han øh, fik øh, øh, gift eller et eller andet Men det blev bare givet videre til hans børn øh, Hvor Amin har overtaget øh, hans fars position Som en, øh, en, en leder Man kan, man kan se mange ting angående Harun Rashi Han var en god leder. Han var mujahid. Han byggede en del. Han sendte folk ud til at angribe. Hans grilafar var 23 år og år, og han blev begravet i Tous. Han blev begravet i tos. Og man kan se, at Harun Rashid har havde respekt for ulema'er og, og, og, og, og, og har respekt for alle de studerende Og det gjorde han uh, Inshallah Jeg håber næste gang i ramadan, vi skal også finde ud af hvordan vi laver Ramadan undervisning, uh, Fordi jeg tror at i ramadan, der ville jeg køre uh, kun uh, ramadan 2017, som nogle små durus på 20 minutter, ikke mere, 20 en halv time. To gange Jeg tror det bliver lørdag og søndag Så folk ikke sig, eller ej, Men til vi ses næste gang til historie Ja, det, det er det vi gør Til hver dag folk gider ikke Jeg stopper lige optagelse